Är klockan 20.00 och du sitter i Sverige Ja ungefär 20.04 I alla fall klockan alltså Men jag sitter i Sverige det är rätt så att, ja. nästan, radio, nästan en radioprata på den här intro. Ja nästintill till Dagens Eko, kvart i fem Ja det här med det är bra Serv väldigt eh, basic intro liksom mm. Ger alla förutsättningar Jajamän Jaha, läget Det är jättebra faktiskt Men det har varit en späckad vecka Vi kommer att återkomma till det Vi vet ju att vi har en del att prata om Vi har ett späckat schema och en späckad vecka Och vi kommer att berätta varför Jag tror att ganska många känner till att det har varit en del happenings på pok.se sedan veckan Ja, man kan väl kalla det happening så ja. <laughs> men, ja, men både på Alltså man kan väl säga så här dåliga saker som ledde till bra saker Ja, precis så kanske man kan säga Typ sån här pinata grejer liksom. Ja, börjar... men ungefär så <laughs> Mosa, och det ser brutalt ut och sen blir det bra Ja, ja, ja. det är en ganska adekvat beskrivning mm. ja. Vi har två mm. samtal att Ja, nej, det var trevligt nej, men, Vi snackar precis innan vi började köra Ja precis, men jag tänkte säga rätt, att vi faktiskt back-to-backar ju liksom nu första gången på bra jävla länge Så att Exakt. det är lite sjukt med oss alltså, och sändning två veckor i rad. Ja och vårt mål är väl att få att få en tredje dag kväll, Det har inte då. hänt det. Nej det var ja, inte ja, extremt ja. länge sedan det hände Ja, nej, men det är, ambitionen har alltid varit så än, att försöka få upp ett avsnitt i veckan i alla fall Så att det är kul om vi kan nu försöka komma in i det i alla fall mm. Absolut. Allt ja. Ja. Du, vi, ska ringa upp, vi ska ringa två samtal, ett, ett ganska ett väldigt väntat samtal eftersom det går till ja. Ja, precis. Ett lite mindre väntat men det är en gäst som har varit här tidigare, han, ja. en, hon är högaktuell <laughs> Ja det kan man ju lugnt säga Och det är precis som förra veckan jätteroligt, att, och vi känner oss lite ärade får man väl ändå säga Ja, absolut. Eh, dignitet på, mm. på, på det hela sätt. Ja. Verkligen. Det är nästan inte för stora ord att säga att det är en legendar, va? Nej, det tycker jag inte. Han, han kan vi väl avslöja. Ja, det, kan vi, det kan vi Oväntat göra. Oväntat nogare än mm. han, liksom. Nej, men Nej, han. Han äh... som inom sitt gebit är en av de riktigt stora. Ja, absolut. Ja. Det, han, han, han, han har varit framgångsrik under en väldigt lång period och väldigt framgångsrik också. Så att ja, här blir kul Han har väldigt framgångsrik <laughs> Jo men jag menar alltså att Inte bara under den, han har varit väldigt framgångsrik Under en väldigt lång period Om vi säger så då Och är det fortfarande, det är väl det Precis. som kanske är mest imponerande Ja ja, att han, att han håller år efter år liksom. Jajamän eh, Vi tar och slänger in Mannen med södra Sveriges Kanske kraftigaste skäggväxt Ja, han är topp top 10 i alla fall Det borde typ i vara Sverige så. liksom Ja, han kan nästan få berätta om varför han är topp 10, va? Ja, det tycker jag, det tycker jag ja. Får vi ringa upp honom och se vad han har att säga Vi testar vad han säger Om sitt kägg Ja Mr. Victor Victor Servat eh, Serra. Serbat. Ja just det, det är hans. Instagram eller vad ja. ja det är väl hans eh, konto Vi kan outa hans pokerstarskonto <laughs> Är du säker på att du får göra det Har du äh, frågat Nej men jag tror att vi outat det förut någon gång Det finns, det, det finns siffror efter också så. Ja Se om han har siffror nog Och svarar i telefon Eller på Skype eller ja. så Ser lite säkert ut Det sig. Du följer du innevarande Nya säsongen av NHL Ja, det följer ni börjar i natt. Ja, men då... Nej, jag har inte kollat matchen. Nej. Det var länge sedan som det var så stort fokus på ett enda namn. Eh, Henrik Händrik Lundkvist eh, Nej. Eh, Connor McDavid Edmonton Oilers. Eh... Ah, ja, ja super eh, lovande talang Ja, typ. ah, den största som Sidney Crosby säger de ju. Ja. Ah, ja, ja. Ja, ja Crosby har i försvunnit lite grann, tycker jag <laughs> Syn, syn, säger jag på eller den. Eller så är jag som har tappat koll på NHL Ja, något, något, något Medan vi försöker få tag i Viktor Serra så, mm. så googlar jag Sidney Crosby Eftersom jag inte liksom kan slägga Hallå! Tjena, Viktor Serra! En kari, en kari skägg, får man kalla det för det? Ja, ja, ja, ja, ja. Ja. Hur mycket har du biat för nu då? Nej, nu sitter jag, jag sitter och kolla. Hallå och dricker jag Juss. Hallå Amy. Hallå Amy. Hallå Hallå ja. du, du ska få en en triviafråga Viktor. Mm. Hur? Hur? Nej hur? Från vilket land kommer Hallå Ja det är väl... Det är Polen. Nej, men, vad är det är Polen. Super kanske Var det en seriös fråga? Ja. Ja du är mm. Ja. ja. ja. Ehm, du eh, Koivo. Ja. Ehm, Sidney Crosby gjorde 84 poäng på 77 matcher förra säsongen. Ja, men det är ganska dåligt. Nej, det är inte ganska dåligt. Det är jättebra faktiskt. Ehm. Ja, ja ja, Jag får nog uppdatera mig lite mer om NHL faktiskt. Ja. Jag är typ kvar i Lemjö i tiden. Hur så? Ja. Viktor Ja. Du ska få spamma lite. Berätta om en karl jag sitter precis där med min flickvän. Hon är helt galen. Men vet du vad Vet du, vad du gör, Viktor. Ja. Ge telefonen. Jag nej, nej, nej, för helvete. Det går inte, det går inte. Hon är så jävla trött på det här skäggsnacket nu, så det åker snart ut, tror jag. Jag kan, jag, kan, jag kan börja säga, här. Mitt liv just nu till ah, 95 procent handlar om skägg. Ja. Jag var med idag och gjorde på lunchen. Så jag sprang iväg lite snabbt på lunchen och gjorde en intervju med Malmö Lokaltidning. Mm. <laughs> och nu får du vara med i, pod i din egen podcast oh, Ja, det var precis vad min tjej vi ska, vi ska sitta och kolla på film här nu Men vad ska ni avbryta för att jag skulle vara med i en podcast <laughs> ja, Och nu får du din... gå i taket <laughs> Det är din podcast ja, det är min podd, ja, ja. det, det är bara min också ja, men det, jag, jag var något. också för övrigt med i Sydsvenskan i måndags Det är också en väldigt en tidning här i Malmö Eller du, Skåne, ja. eller halva Sverige där, Victor, ja. Victor du, du lyssnar väl på andra podcast Du lyssnar väl på Alex och Sigge Jag lyssnar ju om våra hela tiden det är när lyssnar ja. Men vi, vi, ja. lyssnar inte du på Alex och Sigge längre jo, Alex och Sigge. Ja. Då vet du att du, varje gång som du säger någonting som där skrytigt så måste du lägga till ett litet ljud Äsch. Ja. Mm. Mm. För de som, inte, för de som inte lyssnar på Alex och Sigge så är mm. ordet äsch är, eh, ekvivalent med när pokerspelarna säger något så so hidden brag mm. Mm. Oh. Äsch. äsch, jag var med i Malmö lokaltidning idag, jag gjorde intervju det, det är så här. Det inte så jättemycket mycket skryta om egentligen, men vad fan, man får vara glad över det lilla ja. Victor, mm. eh, hur ska man göra om man tycker att du har Sveriges snyggaste skägg? Mm. Det handlar inte om det, nu handlar det bara om att de ska rösta på mig ni, ska inte, ni som lyssnar ska inte tycka så mycket Ni ska bara kunna lika min bild det är Ja, ska och finna. hur gör man då? Då går man, då går man ut på en kar med skägg På Facebook eller Instagram Gärna både och ja, Och kontorna heter så? De he, alltså det heter en kar med skägg ja. det. Det är både på en, ja, Och så letar man reda på mitt med en bild på mig där. Precis. En bild där det bara är du. Man kan inte laika gruppen. Nej, utan. en bild är bara. Det, jag, det, det, det är som det är en selfie på mig. Där jag uh -huh. har med det har en liten skruvad mustasch. Ja. Uh -huh. Den lakar man. Eh, och sen kommer det att räknas ihop. Eh, på något vis. Och sen så kommer det att vara typ, folkets den sjätte rösten på finalkvällen sen. Uh -huh. Då vill jag se att det dras in några hundra poker på Viktor ära jag, jag har fått hundra följare sista veckan på Instagram. Det är ett Fint. Ja, du är snart snart fatt bildserie ändå <laughs> ja, så. Bråta om, ha faktiskt om podden och om honom idag på intervjun faktiskt. Ja, ha var svårt få men det, det, du kanske kan ju försöka dra lite nya lyssnare också Om du nu håller på och bräga om skägget på podden liksom, i kunna, jag, kan, jag kan ju sprida ut va? Vi ska kanske få ihop någonting av det här tror jag Ska vi försöka <laughs> Få ha en i podden Exklusiv Jag kan ju göra ett klipp under finalkvällen Det kan ju vara en intressant kväll Det tycker jag absolut mm. att... vi, är tio, vi är tio finalister kvar Vi har en, en grupp nu på Facebook som är, Den är otroligt grabbig Kommer ni att vara vänner för livet? Det roliga med folk som har skägg ja. Är ju ändå att vi, vi skulle ju aldrig Någon gång vara elaka mot varandra <laughs> uh, Och man klänkar ju aldrig ner På ett sämre skägg Edels, Du har visserligen jag det bästa skäget i gruppen Men det säger jag ju inte högt Det fan, men, känns, men, Victor, känns helt galet Viktor, ja. då kan du alltså Röra dig problemfritt Mellan både hockeyspelare I slutspel och talibaner Ja ungefär, exakt ja. Ungefär, man det, man, man, det, ganska, man ganska breda Det är ja. hur bra som helst Mm. Men har du några råd till mig som har ett riktigt Taffligt skägg Ja, raka dig eller så, nej, men, nej Det är, det. Samma, det är samma, det. samma sådär man, alltså, för, man, man blir ju glad över oavsett nu Om man kan ha skägg eller inte ja. alltså, så, Kan man dra sitt strå Till stacken så, vad, Det man kan är ju bra Då liksom. ja. ska man vara stolt över det man har någonstans. Ja. Jag tänkte dra stråna i backen istället här ja. Vad ja, mer att de är punghår eller Ja, det, det är, något typ är bara inte här något Det här är liksom. Vi släpper det här med intim räkning och sånt ah, Ja, jag ah, är galet men Victor har nog råd för någon som bara har så delvis skäggväxt liksom. Går det ja, men man måste vara stolt över det du har och, ta, och sen vårda det mycket. Man kramar om det. Så man, man, så här, det handlar nog inte om så här, mängden eller jo, egentligen gör det kanske också att man ska mycket. Men någonstans är vi så här, fan man, man, man bara man har skägg och sen, jag, jag, jo, Det, man det så är ju lätt, lätt för dig att säga med dina gärna liksom så. Ja, förmodligen är det det, jag är jävligt <laughs> hårig Jag skulle beskriva mig själv med tre ord i en intervju i igår Och då var det bland annat ordet hårig fanns med någon. Hårig, hårig ja. och hårig ja, det <laughs> Hårig, hårig är hårigast hårigaste Va, Vad sa ja. du? Hår, hår på mitten, hår där uppe Ja, ja hår överallt <laughs> ja. Ja. ja, inte lätt mm. Victor Serra mm. Eh, återgå till din förtjusande flickvän hälsa så gott så från oss så hörs vi om senaste veckan hoppas vi. Jag, jag, jag kanske har någon fråga. Har du någon fråga Viktor? Eh, om det finns en sak som jag bör titta på, bör läsa om kommande vecka i pokervärlden här nu, vad skulle det vara i så fall? En sak som du bör läsa En sak om. Som jag ska prioritera. Nu bland allt skägg vet. här om jag då ska det in någonting med poker relaterat. Ja. då vara? Och, och slutspel. Ja, men jag tycker väl egentligen att man ska ändå kasta ett del ska du själv jag ska göra lite spamma lite. Del ska du titta på eh, Egon och Karlsons lilla mini videoserie på poker. jag faktiskt Jag ska jag ska ta mig en tid till det och gå igenom allt för Ja, här. det jag tror du kommer att gilla. Det är din, det är din typ av humor tror jag. Ja, men kul. sen tycker jag faktiskt att du ska följa svenskarnas framfart i eh, World Series of Poker Europe. Ah, Okej. Okay. Som börjar idag. Mm. Mm. Mm. Det var allt. Ja, ah, Gött. Då blir det. Ja, oh, har det så gött. Men vi ju lycka till i tävlingen. Ja, ah, tack. tack då. Tja då. Tja. Tja. Alltså det där kanske är ju Sveriges mest trevliga år Ja, för jag tyckte det var mest surrealistiskt. Jag kände mig eh, omtumlad. Vad Nej, Ja, det var så mycket prat. Men då känner du utanför? Nej, nej det gjorde jag inte Jag bara kände mig äh, matt bara på något vis ja, vi, vi har innet det här i ett rasande tempo <laughs> Ja faktiskt, jag känner jag men, hänger Ja, mm. ja men det Vi skulle kunna vet, ta ner det här på jorden lite För att vi har mellan fem och tio minuter innan vi måste ringa vår gäst Ja, det var precis Jag vill eh. veta att han, han har liksom ingen, ingen spikad tid Så Jag har sagt att vi hör av oss någon gång mellan typ eh, åtta och halv 9 din tid Mm. Och för lyssnare kan jag berätta att för oss nu så är klockan 2015 då tid Ja, precis. Så att ja. På oss då. Ja. Så. Men frågan är kanske, ska vi prata om punkt två på vår lista? Ja, det det jag tänkte säga. att Det är ändå det vi har berört så att eh, kanske ska gå in på det då. Själva pocket.s grejen. Ja. Vad som hände, det finns ingen korrelation med det här, men bara några timmar <laughs> efter att vi la upp vår förra blogg, eller vår förra podd. Mm. Så gick ju hela jäkla poker.se ner Det var trycket efter folk som ville lyssna på den. Vi hade ju 28 lyssnare då tyvärr. Jag var ju lite knäckt med tanke på att vi hade typ en, en färsk Martin Jakobsson-intervju uppe ja. så, och väldigt lite lyssnare. Men podden, eller vad säger jag, hela sajten gick ner vid midnatt ungefär natten till torsdag förra veckan Ja så, och, och, och, och lika så Pokeforum som är vår syskon -sajt. Ja. Och och vi, eller vi ska säga, jag var väl inte en av de som arbetade hårdast. Men tekniker och andra kollegor arbetade stenhårt för att först så var det man tvungen att identifiera problemet. Det gick väl hyggligt snabbt ändå. Ja. Det visade sig vara ett var det fel hos våran, eh, hos våran serverleverantör. Mm. Och problemet med poke.sc är att eh, en del vet ju om det. Det är en ganska gammal sajt. Alltså den har byggts på, byggts på, byggts på och, så, och såklart uppdaterats. Ja. men det är lite raggarbygge i grund och botten. Okej, okay, ja lite så, freestyle. Ja, från början alltså, inte, inte mm. en sak. Men från början <laughs> så var det, så att det var lite lite problem med backupper och så, som gjorde att det blev väldigt svårt att återskapa den. Alltså problemet var mycket mycket större än vad man trodde det var. Ja. Eh, och eh, vad, vad vi höll på med parallellt innan det här hände var ju att bygga nya poker.se. Och vi var typ klara. Vi höll på felkören faktiskt. Mm, mm, mm. Så efter ungefär ett dygns tid när det började bli lite panik så togs faktiskt beslutet att vi skiter i att försöka få upp sajten igen. Utan vi lägger allt krut vi har på att få igång den nya istället. Ja, det lät det som liksom en bättre plan i det läget. Ja, men problemet var att vi tappade ju fyra dagar av felkörsökning fel ungefär. Ja, ja. Jo men det blir väl en väldigt bra betatest Om man live-testar så att säga <laughs> Minst sagt Och det var väl som vi konstaterade Självklart så hittade vi buggar ja, ja, ja. så alltså, i skallflägar Men väldigt mycket mindre Vi måste ha gjort ett bra jobb Eller de som har byggt sajten måste ha gjort ett bra jobb Och mm. även hoppas jag att vi som har fel, felkört den så att säga. Jag, ja. jag bidrog ju på contentsidan Med att fylla den nya sajten med, med material mm, mm. Och felköra men, ja. Ja, men vi är uppe med den nya sajten Och eh, vi har väl fått Nästan uteslutande positivt omdöme Om man bortser då från de som har Lämnat felrapporter på att de har hittat fel Några fel ja. Ja. Men det är ändå ganska marginellt Utan, utan omdömerna om utseendet Och innehållet har varit fantastiska Det var någon enstaka som har sagt att de tyckte sidan var lite så där Mobillik men det var väl ganska naturligt Eftersom den ska passa både mobil och och... Mm, nej men jag tycker att allting är mycket större liksom, Och det, är, lite, det känns lite mjukare på något vis Jag vet inte det är, nej, jag utan, tyckte, jag tycker, färgen. Fräschare och luftigare tycker jag den har blivit så. Ja jo, men den är inte lika tung liksom, Och inte lika plåttrig Äh, så där, just att det ändå går in för att göra saker lite större det blir lite mer lättplast och sådant så, där, så att, äh, ja, ja nej det... jag, jag tycker det är roligare både att blogga på den och skriva nyheter på den så här, och ja. på den också så att, äh, jag, jag är supernöjd med sidan ja nej, det blir bra nu ja. få passa alla andra det här också men jag ser hur förväntat om där funkar kommentarsfunktionen på bloggarna äh, vad som är grejen med kommentarsfunktionen och det ska jag också måste med... vara inloggad nu medavan yes, måste vara att... Får jag bara ställa frågan? Måste man vara inloggad för att se kommentarerna också? Nej, utan det är Nej. de kommentarerna som finns. Ja, ja. Så att det, har ju, det har ju kommit in väldigt lite kommentarer hittills. Mm, mm. Vi hoppas väl på att det ska komma igång. Men det är ju självklart också så att vi är absolut inte sämre än att om vi upptäcker att det är, att det är ett, att ett, ett experiment som inte är framgångsrikt så kommer vi såklart att backa på det. Mm ja det alltså jag bara tänkte att jag hade ju försökt lägga in en nya eh, iTunes länk till vårat förra avsnitt där mm. Som en kommentar och då funkade det inte riktigt Det var då jag först upptäckte att jag var tvungen att bli, vara inlagad Så det gjorde det, men sen fick jag inte det funka Så jag, jag har inte testat sen dess Så det kanske har löst det, för jag försökte uppdatera Men det händer ingenting liksom. så Nej, för... men det ska funka, jag har testat och jag har sett flera andra som har testat Så det ska inte vara något problem okay. ja, Skulle det vara problem kan jag säga. Hittar man något fel så vill vi gärna att man anmäler Antingen i en kommentar Om felet är att man inte kan skriva någonting Så mailar mm. man med fördel på info@poker.se eller direkt till mig på Erikatpoker.se funkar också. Mm. Finns, finns bara en Erik på poker.se? På poker.se finns det bara en Erik faktiskt. Ja, mm, mm, det är snyggt. Ja, det är snyggt. Nå, ja, men det, det. det. blir nog kommit, bra. Med man lite. har kommit någonstans där man har sitt förnamn bara och ett sign. <laughs> ja, ja alltså. man kan ju få trodan. Ja, jag har även Erika <laughs> att sjössjössjö en Kan Nej det var försökt vara roligt men det gick fullt sådär, <skratt> <skratt> ja, så där va. Nej jag fattar ingenting så att Nej. Men det är väl som vanligt. Ja. ja. Mm. mm. Ja. ja. Ring upp fanskapet tänkte jag ställa. Äh, vi kan ju säga att vi ska lite. Du lyckas ju varje gång han kommer på tal talkriva i bajset Ja, jag brukar rätta upp folkmassan ja. lite så Du Ska vi ha någon plan med? Vill du öppna? Ja, jag kör någon sorts presentation och sen kan du öppna, eller? Eller ska vi bara, som vanligt bara kan oss frågor? Ja, vi kan ju köra som vanligt. Alltså, jag vet inte. Jag, jag har ju några frågor på lager som jag tänkte ja. ställa. Ja. Vi kör på känslor som vanligt. Ja. Spännande jag har varit med lite, varit med lite Hallå, välkommen Tjena. till Koivo och Egons podcast Christian Jeppsson, Eisenhower 1 <laughs> Tack så mycket <laughs> man kallar dig för världens bästa turneringsspelare online? <laughs> ja, det får man väl, jag säger inte emot <laughs> <laughs> Du, vi måste börja med en sak, Christian. Kan inte du berätta om det här spännande mejlet Eller mail. Är det mejl, är det ett inlägg <laughs> du har fått på Pocket Fives? Eh, det var ju det var inte så spännande som det lät För att de var, eller hon hade tydligen skickat det till alla som hon hittade Okej, okay, jag kan säga så här Hon är inte nere på ranking 20 000 än så länge <laughs> Okej okay. jag, jag har inte eh, fått något Hon var nere med, vid pärgmajsen och de här gubbarna Så då, då är hon långt med att leta Ja, men hon kanske hon kanske tycker att hennes är Ekonomiska förehavanden håller sig på typ så att topp 200 borde man ha katsat tillräckligt för att det ska duga för henne. Något sånt. Ja. Gold ja, precis. Det kommer man ändå reda. Ja, du Christian, det är väl på sin plats och säga grattis. Det ett helt fantastiskt v Eller v menar jag. Tack så mycket. Ja, det var, det var sjukt. Ja, oh, snyggt jobbat ja. Jag kändes lite bra jag sprang du, du sa ju faktiskt mig, trots att du faktiskt har haft en karriär som spänner över nästan ett decennium på nätet Så sa du att du kan inte komma ihåg att du någonsin har sprungit så här bra Nej, sista veckan så sprang jag över jävligt bra, det var sjukt Vi satt ju ett gäng här och de satt och spydde över hur mycket jag sprang <laughs> Ja, det är rätt är känsla är inte nu drar dra mina paralleller men, men liksom Alltså när man är i zonen och vilken nivå det än må vara på Så, så är den en jävligt skön Man känner att vad man än gör så, så Så blir det bra Ja, precis I slutet satt jag nästan och synade in för att jag eh, Visste att det skulle floppa bra Uh, ja det är jävligt skönt om man är i den zonen mm. Jag vet ju att ni har ju När ni spelar de här serierna Du och, och ditt gäng om man ska säga så Göteborgsligan även om det kommer in lite inlånat folk också Så så ni har ju ganska groteska Scheman där i princip bara Äts, tänks och sovs i tre veckor i sträck streck nästan. Ja det blev uh, Lite för mycket där Du ja, det min... ju alla då utom en ja. Min fundering är ju, ja. ju Din framgång kom ju i precis I the very end av hela serien påverkar det hur alltså, din upplevelse jämfört med vad när det kommer alltså ty, tycker du att póker är, är du lika trött på poker nu som om det hade varit om om framgångarna hade kommit i början av säsongen tror du? Det är det nog en för att det kommer i slutet? Ja, det tror jag säkert. Men ja. och Att man ska orka med hela också gör att det skönar när det kommer lite senare. Hade det varit i början så hade det säkert varit svintrött trött och kanske skippat några dagar i slutet. Men, ja. Gick det bra varje dag hela tiden där, så då var det lätt att fortsätta. Ja, men jag tänkte på det, liksom, när du ändå får med stor stora vinsterna på typ 2 3, 400 k dollar, liksom, hur, hur mycket gläds man återför? Vi snackade ju förut att du hade ju typ en veckobudget på, om jag inte missvinner mig, på 40k dollar eller någonting sånt. Mm. Hur, om man tänker så så är det kanske 4-5 veckors grind du vinner när du vinner 200k. Hur liksom, mm. gläds man åt det eller är det bara så, ja, skönt, nu, nu har jag lite utrymme för ett par veckor eller liksom? Eh, nej, jag tänker ändå att man gläds åt eh, pengarna man faktiskt vann Ja, eh, ja. Speciellt i, i våras när vi vann, eller när jag vann Så mm. eh, var vi i princip starskula, hela bolaget mm. Okej okay. Så man kunde köpa en massa dollar och så också, så att eh, Då är det extra skönt att vinna Ja. Ja, jag tänkte, ja. Ja, förlåt, kör du, Nej jag bara tänkte på det liksom en annan om man skulle nu vinna 200k dollar någonting, Man skulle ju bli helt uh, lyrisk liksom. nu, Men det är ju då sett till den volymen och omfattningen Man själv spelar så det, då, då blir det ju en sån otrolig boost men liksom att, att, eh, ni, ni hittar ändå glädjen i de där vinsterna också så att säga, Fast ni egentligen mm. Nej, Det kanske är olika glädje men uh, man hittar ändå glädje i vinsterna kan, ja, du får ja. väl rätta mig om jag fel Christian Men det kan väl inte finnas någon pokerspelare Som spelar turneringar som inte skulle bli svinglad Över en 200k ding en turnering Nej det tror jag inte Nej men alltså det jag menar egentligen Är att, att, liksom, att om det blir så här, typ Hur länge man känner glädje över det liksom, Är det en vecka eller är det en månad Eller mm. liksom, hur, hur länge kan man leva på det Nej det är väl inte så länge kanske För man så, man glömmer snabbt av när man sitter där och spelar en torsdag några dagar. Oh. Oh. Jag, har, jag har två funderingar på det här. Det ena är ju det att det var ju, dels så var det ju en titel i och med att det är och dels mm. så var det ju eh, Kuben som du vann som, som den så kallat heter. Om jag inte minns fel, visst var det en rebuy eller Adam? Ja. Oh. Eh, och de turneringarna brukar väl anses vara ganska tuffa. Spelar det här in i din glädjekänsla? Um. Ja, det är det garanterat att det var en titel spelar in ganska mycket. Ja. Mm. Det gör ju att glädjen blir större. Hade det varit en vanlig säg, Tisdags FK som jag ungefär vilken stora Prispengar så hade det nog inte varit eh, haft samma glädjekänsla. Nej. Mm. Är det inte lite episkt på något sätt att om jag, om jag har rätt så är det väl egentligen en, en, ett finalbord i v som du på något sätt om man säger breakade i någon situationsteknik men där du ändå blev liksom ett, ett household name i, i turneringssammanhang. Mm. Det fanns ett finalbord Det är bland annat män det var med på samma bord här för mig Ja det var ett F-tops Det var ett f bord aha en fulltilt Turnering mm. jag hade fulltilt fortfarande och en äh, Fungerande på på sidan. ja Du nu när vi är ändå är inne på det Hur mycket påverkar en sån grej Vad tycker ni turneringsspelare om Hur, hur Maya hanterar Stars kontra fulltilt så alltså, jag öppnar inte ens fulltilt Mycket du spelar ja. inte det där, du ja. ner Jag spelar ju inte på Footylt Men okay. idag så loggade jag in och kollade lite Och då fanns det en 50 free med 5k garanterat som jag kunde spela Ja. Det lockade inte jättemycket Nej, nej Men utöver Stars och Triple 8 Vilka sajter är det som gäller för, för grinders på höga nivåer? Eh, ska jag kolla vad jag har uppe Botterna eh, Stars, Stars.fr, PartyPoker, Winamax Okej okay. mm. Ja, Winamax har väl Finns det väl ändå ganska bra värde i och sådär, de har väl lite olika turneringsserier med bra Ja, äh, max är jättebra Ja Sen spelar man i e poker på många tisdag, söndag Ja Annars är det inte så mycket mer Nej Idag börjar ju äh, VSO på Europe i, i Berlin, var det en no-brainer att välja bort det eller fanns det i tankarna? Äh, nej, det fanns i tankarna, men så äh... Det har varit mycket resande i sommar och mycket spel nu i några veckor så det var skönt att vara hemma istället. Mm. Ska bort hela november och början av december så kändes ganska lätt att välja bort det. Mm. Är det grindgänget som gör redan? För det känns som att det blir blivit lite av en tradition. Va? Jag vet ju att ni har, ni har ju en tradition av att gå ut och käka när, när ni är avslutad koppar mm. Och sen är, finns det väl någon sorts lite restradition när ni, när ni är klara med en stor serie också? Ja, Lite så har det blivit, men vi försöker resa bort när, när det blir dåligt väder hemma ja. Ja. Så i början av november brukar vi åka iväg mm. ja, Skönt att få lite miljönbyte Ja, det är jäkligt skönt att kunna göra så ja. Nice, nice Väljer ni bort grinden då, eller kommer det bli söndagar ändå? <gården> det är, vi kommer nog inte välja bort grinden, men det blir väl söndagar och kanske tisdagar ja. Som har spelat, det är så jäkligt att vi ska ju till Thailand, så det är så dålig tidsomställning eh, där man får spela, upp eh, mitt i natten och spela. Ja. Så då Nej. är det inte jättekuligt nu. Du, om vi är inne på, på Pocket Five, det var ju så vi började lite, så är ju du ändå, mm. ändå listad som ett i världen och har ett, ett rätt stort försprång före två nu. Och det här är min min mm. eviga fråga, jag har ju bollat det med dig förut, men jag, jag fortsätter väl egentligen med det här. Mm. Hur, hur, hur nöjd blev du över att hamna etta på en lista som egentligen inte har något monetärt värde? Mm, eh, jag blev nog mer glad eh, över att komma etta på den listan än till exempel att vinna priset. Det, det har ju ändå varit där i många år nu, eh, Och det har varit ett mål att bli etta någon gång ja. Så eh, det rankar faktiskt väldigt högt ja. Ja, för det, annars kan man tänka liksom att det där är egentligen bara så här mer av akademiskt intresse för att, eh, som du säger, pengarna som spelar in. Men, men det där har alltså varit en prestigegrej att, att komma upp där och ja, det är alltid varit motivation till att sätta sig en, en vardag och spela. Ja, ja. samma lite poäng då. Det, det roliga är ju att väldigt, alltså många av er som är om alltså är riktigt, riktigt duktiga online-spelare i Sverige har ju varit upp och nosat. Ett par stycken som, som Andrew och Ognetan har ju faktiskt också varit etta. Mm. Men, men det roliga är att det känns som att det är lite samma grej för alla. Att när, när man är där uppe och har häng på toppen, då är det viktigt. När man börjar halka neråt och faller ur topp 20, då blir det plötsligt klart mindre viktigt. Precis, men så är det. Och det är jobbigt också när man halkar ner och så... Går alla om en och så ska man försöka det i det är jobbigt Ja, man kan se att det krävs inga jättelånga perioder av downswings för att man ska tappa rätt rejält på den där rankingen Nej, det året när jag låg två så var jag bara en poäng efter, tror jag eh, Ja Så åkte jag till Barcelona och grindade där och sen gick jag på en två månaders downswing och så åkte jag ner till femtionde plats eller mm. något Så det, det går snabbt ner för också men kommer det vara lika motiverande nu Och sträva efter att vara etta igen senare Eller har du liksom gjort det här nu Och kan släppa det eller Jag tror nog att det är, det är nog svårt att hitta samma Motivation till det ja. Det är kul att ligga kvar i tag nu Men ja. eh, Sen kommer det vara svårt att hitta samma motivation Och komma tillbaka till direkt Ja liksom bockat av den på bucket -listan. Ja precis lite så Ja Strålande. Jag är ganska nöjd för min del, Robert. Hur känns det för, för, din, för dig? Ja, om det känns så bra alltid att prata med dekadens. <laughs> du, du, Kristan, har du hört vår diskussion om dig här? Ja, uh, uh, senare tid men den har för något år sedan den har jag, har jag sett. Ja, den har liksom uh. hängt med varje gång som du nämnde. Då... <laughs> var lite Varje gång du nämner den här podden så har det ju blivit så att alltså, just något någorlunda ironiskt så har du fått kläskott från dekadenta påkirspelaren, trots att egentligen både du och dina två vänner i, i det berömda bolaget. känns det som ni är ganska långt från dekadensen. Oh, jo, men vi är väl, det är väl inte så långt heller om man tänker efter. Men eh, om man jämför med andra pokerspelare så är vi nog eh, ganska skötsamma. Men eh, om man jämför med en vanlig, ett vanligt liv så är vi nog ganska ja oh, Men om, mm. om, man skulle, om man skulle säga så här. Om jag skulle få kalla er för välbetalda när det går bra utan att vara svinrika så tror jag inte du säger det mot mig. Nej, men det är oh. okay. Om jag sätter er med ett motsvarande gäng, om man säger oh, hygligt unga killar i Stockholm med motsvarande löner Så har det inte så mycket med att göra med att ni är pokerspelare Som att ni hade kunnat vara vilka som helst. det är lite så jag känner det Just pokerspelare mm. i sig så är det inte så dekadent livsstil Nej, det, det är väl sant Sen kanske det dekadentare än om man bor i flen och jobbar på Ica <laughs> Liksom. Det är ganska ja. mycket som är mer dekadent. Ja. Ja. Nej, men det är, som sagt det roliga väl roliga, men det var ju aldrig ens, Ja, jag förstår inte så hur det är, den grejen kom då men ja, det är som det är. Ja. Du kan ju få se förlåt nu om du vill, Kjöva. <laughs> jag, jag vet inte vad jag vill För, förlåt för Nej, men, ja. Det vet inte jag. Jag tramsar bara. Du, ja, lycka till med kvällens grind. Ja, tack, tack. så hårt. Så hårt. Ha det bra. Ha det bra. Hej. Ja. Oh. Oh. Oh. No. Fort, fortsatt skön och, reka och kille. Fortsatt skön och reka och kille kommer alltid vara det. Ja, oh. ja. Oh. Oh. att så släpper det där med. Dekadens, <laughs> tror jag. Det är nog ganska utåtat att ja, vi alla har vi ändå fått prata lite med honom det? Ja, jag fick prata ut om det. Oh, När jag bara om han förlåter. Nej, du det ska läggas. Det ska vara viktigt Så att du har in, fortfarande inte bett om ursäkt. <laughs> Nej, precis. Så det har ju så mycket att ber om ursäkt för att, eh, Ja, men det berättar inte historien. Nej det gör ju inte det så det är det som är roligt. Ja nej men han är, han är riktigt skön Men det är så att, ja det är min, den frågan jag hade funderat ut var just här, liksom Att hur mycket de egentligen gläds åt åt en form av vinst det här, liksom, Att det är ändå rätt lite pengar sett till deras omsättning Men visst alltså jag förstår att man blir glad över en vinst Men just hur länge kan man leva på den Om en annan skulle, det inga något sånt där man skulle kunna leva Typ resten av livet på det. Nej men alltså ja, tror, i känsloväg. Jag förstår vad du menar alltså, mm. de, de kan ju liksom En sån där, en sån där jag säga, ding som han seger är ju, alltså, skulle, skulle man backa Inte dinga någonting annars så är det ju nästan Kanske inte så det täcker ens inköpet för allihop I alla, liksom hela deras gäng så att säga. Alltså. Nej nej, exakt så att, liksom, det, ja, för, för vanliga dödliga så, så är det ju en sån där vi skulle vara helt Ja, helt underbart Och det är väl också för dem ur ett prestigehänseende men som man sa liksom att ja, tre dagar senare så är man tillbaka till grinden när man kommer knappt ihåg det där liksom, för att eh, en ny vecka nya äventyr så att... Ja, det är klart det är ett jobb. Ja, jo, mm. precis Nej, men det, är ju, det är ju så man får se det liksom, som en annan om man nu har ett lyckat projekt i jobbet eller en bra dag när allting funkar liksom, det, då, då är det kul den dagen men sen tre dagar senare så är det tillbaka till samma äckor, liksom. Ja, absolut. Word, World på den kan säga Ja, det är väl alltid kul att snacka med folk Som är i en helt annan liksom, uh, Verklighet än man annan är så att... mm. Ja, uh, det är om det uh, Ja, Victor har vi klarat av? Söndagsgrinden har det the... ja, den första punkten kan vi stryka Det så är jävla tråkigt uh, uh, så, så. Det, Men, ja. men söndagsgrinden är rolig För att vår vän Hellman Diggade ja, in en, en fin seger där. Han, han vann ju Big 162 på Stars. Mm. Under sitt Stars Nick Som också är outatt Tan Tan Swee heter han där mm. Han skeppade Stars Big, 62, Big 1.62 För nästan 20 000 dollar Det är också helt okej okay. ja, Och det är som vi säger alltså, Man behöver inte backa så länge för att det bara ska liksom Nättemt fylla igen hålet Men det är ju en jättefin seger Och det är ju ett, ett tufft fält Ja, ja. Jo men det är som sagt det är ju pengar in och minskar backet och fyller hål och annat sånt där så det är ju alltid bra Yes och dessutom så hade vi två finalbordare på Super Tuesday också i Odonkor och Greenstone Två andra rutinerade spelare Mm -hmm. Ja det har varit skapliga framgångar faktiskt Fortsatt eh, för online-lirarna mm. Jätteroligt faktiskt Och det visar sig också på, på P5 då, Eller rankingen där Där man ser mm -hmm. att mm -hmm. de skriver uppåt så. Ja det har ja. sagt Då får jag hoppas att Eisen hänger i där i toppen Och får vara kvar ett par veckor till Ja och vi har ju två, två till svenska på topp 10 Som ligger nio och mm. Jag tror att det är Darwin och Andrew som ligger uppe mm -hmm. Ja men det är bra dominerat Yes Eh, poker Central då Ja, eh, känner du till Poker Central? Ah, ja, är en typ någon video? Chossan, Just i så är det väl De har marknadsför sig, marknadsfört sig som en 24-7 tv-kanal med bara poker mm. Men i realiteten så är det ju inte så mycket annat Så alltså tycker jag nu, nu ska jag liksom spotta lite Men jag tycker väl i princip att det var pretty much en, en, liksom, en halvdan streamingtjänst för poker helt enkelt Ja, ja. Alltså det var väl, den är snyggt presenterad Och det finns ju en del roliga titlar i deras tablå Men, men det var inte så här. Ingen wow-känsla när de väl drog igång Förra veckan Nej, Men min fråga där är, tittar någon fortfarande På poker sådana här, typ Poker After Dark och vad fan uh, hette och Ja men grejer. Jag, ty jag tycker ändå att de, de formaten Man ska tydligen prata om formatet i tv-världen mm. De format som de har lagt fram Är ju ganska bra Det finns ju en del eh, riktigt bra grejer Och framförallt så har de ju varit Väldigt duktiga på att dragga upp tunga namn mm. De har ju både Esfandiari Negrano och Helmut I, i stallet av ambassadörer Ja, ja, ja, Jo men fortsatt jag bara tänker, liksom, är det, tittar, tittar folk, alltså påker folk på sådana här videos fortfarande För jag själv vet inte när det var sist jag kollade på något sånt och jag hör ingen snacka om det heller Så att jag bara funderar på om det ens finns en marknad för, för något sånt I Sverige tror jag inte det är superstort men jag tror att det finns definitivt en marknad Och framförallt i USA där poken ju är jättemycket på väg tillbaka Ja, Nej, för det, är liksom, det enda jag tittar på Det är ju typ sådana här streams från eh, live-turneringar där man eventuellt har några folk eller liksom EPT är live eller något sådant där. Men det är det är liksom... så, de sänder ju sånt också. Men det kommer ju också vara lite så här, High Stakes. Jag tror att, att det finns ganska bra tryck ändå. Även om mycket ja, ja. såklart ersatts av, av podcasts. Ja. Eh, nu är det kanske inte vår podcast som mest lyssnar, men det finns Nej. en del internationella. Jo, Ingram är igen som har fått väldigt mycket uppmärksamhet. 2 plus 2-podden får ju också väldigt bra. Ratings, mm -hmm. Ja, men det är lite annan Målgrupp och lite annan bas Utgår ifrån Absolut. Kontra oss, annars skulle vi också kunna konkurrera Ja, på precis, då. men vi vill ju vara lite indie, sådär Ja, lite underground Vi liksom. vill inte sälja ut oss ja nej, men, ja, nej men Det är bra om det finns möjlighet För de som tittar eller vill titta Men, men jag har ju som sagt, själv känner jag inget större behov Av att sitta och kolla på en massa random eh, Poker shows liksom. så Nej men jag förstår det, jag är ju faktiskt Jag får ju erkänna att jag är inte jättemycket ens För att lyssna på pokepoddar Det låter <går> nej, nej, jag lyssnar inte heller på någon nej. Och så tänker jag också på Twitch-konton Och sätta och kolla på folk som lirar Live, och alltså jag vet inte vad, Alltså hur mycket får man ut av det och, Nej man kan ja. nog lära sig en del Men jag tycker inte att det är spännande Jag tycker att det är tråkigt att kolla på Överlag tycker jag, alltså 90% av alla strategivideos också är jävligt tråkiga Det finns en del undantag som är riktigt bra men Mm. Jo men det kan jag köpa mer Men liksom Twitch, alltså det känns som var och varannan att försöka ha en Twitch-kanal liksom och, ja, och jag tänker Är man en, en Semi-seriös Amatör eller någonting så, så har man nog Säkert mer att förlora än att vinna på att, att göra något sånt för att folk eventuellt kan få lite Reads på hur man lirar och sådär Så är det såklart, men det jag skulle vilja se är ju någon, alltså, En verklig personlighet vet någon som verkligen så här, det är ju ganska oväsentligt om folk är dåliga eller bra på att spela om de bara är jävligt underhållande att lyssna på. Ja, jo, men jag tänker mer hur lär du tänkte jag liksom, att, att, ja, ja, Det att men... ju finns sånt att man tänker att man, ja, den här spelen går in för att försöka lära folk live hur man kör och i, liksom, i fart och så, ja. så här, då kan det bli intressant men Jo, men alltså då du, du vill ha en sån här purify Ja, poker, exakt så. Precis var ja. det ja, jag ja. En, ja, ja, ja. en pokers Therese Lindgren. Vad ja, fan det är det? Jag, vet inte Nä, jag kan fråga min dotter som sitter där bredvid och kollar på videos, Men det okay, ja. är någon youtuber Ja, det ja, ja. ja. finns en del av dem ja. Ja. Ja, ja. ja, vi får se Om det tar fart i Sverige också då, kanske. Yes. Israeliskt casino låter ju intressant Ja, det är inte så mycket mer att säga Än att Benjamin Netanyahu Och hans regering har börjat titta på Möjligheten att bygga Landets första kasino. Jag tror att det ska ligga i Eilat Turistorten jag tänkte säga, eh, gas, gas nej, fascinerande <laughs> nog extremt nära för mig om det blir ett kasino där att åka över. Ja, okay. ja, ja, ja. Det som är lite roligt. Ja, för som en side note kan jag säga att vi håller på att få Sypens första kasino också. Det finns ju på turksidan sidan. Mm -hmm. Men eh, eftersom vi, jag ska vara lite politisk här och säga: att eftersom det är ockuperad Mark, så är det något annat. Liksom. Så, ja, ja, ja. Mm -hmm. Det där kan väl ja. Kan du ta hus i helvetet Ja, man ska inte närma sig det där men, men, överhuvudtaget. Men just... Cyprioterna tycker ju inte... Greksyprioterna tycker ju inte att det finns ett kasino på norrsidan. Nej. Eller det tycker de väl, men de, det är inte intressant. Däremot kommer ett kasino på, på sydsidan i, inom något år. Okay, I, i, vår, ja. I vår stad, faktiskt. Så. Ja, ja, ja. Det blir spännande. Men vad skulle komma till vad med, med det israeliska kasinot då? Är ju att... Det kan ju mycket väl så. En av Netanyahs nära vänner är ju Sheldon Adelson. Vad mm -hmm. ja, en berömda anti snubben. Precis. Han är nog säkert sugen på att putta in pengar för få... han gillar ju live-kasinon. Mm -hmm. Så där kan du komma in lite amerikanska kasinostålar. Ja, det kan gå mm. trevligt för dem. Men ja, det här blir ju bra om det kommer upp någon kasinon när det heter kan du börja leva som grinder Yes. Mm, eh, online-SM har vi också som en punkt Online-SM, schemat är släppt Det blev till mm. ja, eh. Många plan, nej <laughs> Du är inte helt nöjd <laughs> Jo, nej det är väl inget konstigt Det var väl ganska väntat Alltså jag tycker det, det som är lite oväntat ska är att det tog så lång tid innan det ens outades Liksom och ja. och Det Senaste väl, laget ja, Det är väl ganska många överens om att det är I senaste laget eh. Det har ju också varit en del invändningar mot schemat. Det är väl typ sju Texas-event, ett mörk event och ett PLO-event. Mm, ja. Alltså att alla, för det första så till exempel alla eventer är borttagna. Ja, det är ju sant. Och, och det, ja, nej, det är ju lite urmagrat. Och det visst alltså... Ja, jag köper väl... Low Rollen är den som infördes tidigare redan så den kan jag köpa kvar och ja. sex Max Deep Stack, Heads Up. Men visst så alltså, Ja, ja. Nej, det, ja, det skulle kunna uts lite mer digert men... ja, Jag tycker att man skulle ha haft eh, En, två, tre Minst tre event till tycker jag man skulle ha kunna krävt ja, då... Jag tycker att det ska finnas ett PLO high-low Ett stud high-low Och ett vanligt stud-event mm. Det kan man ska kunna kräva Hade de tre eventen funnits hade jag inte haft något Det är mina synpunkter Kanske en fixed limit också Ja, förlåt. En fix. Jag, hade jag hade glömt. Jag sa stad och stad high, stod, stod high ja. low. Ja, precis. Ja. Jag hade missat att det inte fanns några fixade event i Texas. I så fall ska det vara med. Så, men, med, de, med de fyra eventen till så. Jag, till skillnad från många andra. Jag, de har fått kritik för att det finns många Texas-event. Det tycker jag inte är något problem så länge de har olika. Nej, men det är väl regler. typ standard urvalet egentligen. Ja, alltså, de som finns. Det tycker jag också. Så det, det, den kritiken köper jag inte. Däremot köper jag kritiken att det inte finns några stad Mm. Mm. Och och så så att det, ja, det om det ja. ja, jag kommer väl Kanske själv då i princip Köra ja, deep på PLO Om det beror på lite hur det går med Faderskapet här Jag Jag har Funderingar på Att kanske lira low rollen Vi får se Ja, uh, ja, uh, uh, uh, nej. Ta alltså både low roller och babies, så alltså bara så här. Apropos not här på killa, vi var på tillväxtkontroll idag och den uh, vägde tre och en halv när du skulle väga 2,6. Det blir en stor kille Ja, uh, sådan pappa, sådan <grabot> krabba. Nej, ja, oh, det verkar som det. det verkar ligga i definitiv överkant i allt vad heter, sånt det blir spännande för tjejen klämma fram Så kan det gå <här> Ja, ja. Oh, det var en sight. Lite not so hidden brag nej. nej, jag ska inte bli sån där eh, Överståndt förälder liksom, jag är inte ens förälder än, så att, oh, Nej, Fast jag tycker Jag tycker man kan förbjuda dig på det faktiskt ja Jo, men jag kan vara lycklig men behöver inte hålla på Och Du kan få ha typ en minut på slutet och bara prata barn Ja, precis, barnminuten Nej, ja. nej ja. ja, nej men det blir, alltså Visst, senaste laget. Dåligt med, med inför innan och sådär. Men i alla fall bra, slash kul att bli någonting i alla fall. Absolut. Och jag vi pratade ju om tilt med, med Eisenhower här. Men, mm. men som jag tycker valet av site har jag Alltså, jag gillar ju tillskriftligen, det är fantastiskt. Ja, jag tyckte om den förut, men nu är det ju år och dagar sedan jag var inne igen, ja. så jag har knappt alltså, någon aning om hur det ser ut. Den ser ut ungefär som den alltid har gjort, tänkte jag säga. Eller som Okej. den som, den som ja, du minns den skulle jag tro. Ja, eh, ja, det roliga med att den just spelas på, på full tilt är ju att just med, med, det, med det tror jag faktiskt att det kan dyka upp ett och annat hyggligt namn, namn typ i main och high highrollen. Ja, ja. Jämfört med om man har spelat på en mer obskursalt. Ja, nu ska man ju tycka. typ high rollen känns inte som någon riktig high rollen 500 dollars liksom. Är, ja, dubbelt upp mot main tycker ja, jag. Ja, men att... det är duger för en high roller för mig tycker jag i ett Ja, typ men, ja, det är <laughs> Men men jag hade kanske tänkt att typ 1000 dollar eller någonting sånt hade varit men då hade man väl kanske fått 10 personer med. Liksom. 500 online är rätt så, rätt så saftigt alltså. Jo, absolut. Ja. Det, det säger jag ingenting om Nej, jag mm. Jag ja, ja, ja. Eh, ja så är vi fram emot det då Hade vi någonting mer kvar då? Eh, Global Poker League Så har vi ja Det är GPIs League-variant ja, vem, ja, ja. vem är gärna bakom det här då? Din bästis <laughs> Drayfuss. Drayfuss. Ja, jag vet inte jag, vet. jag väntar fortfarande på ett svar från honom på ett meddelande jag skickade till honom på för typ två veckor sedan. Så han kanske duckar mig. Det kan vara så. Han kanske har ja. fått nog. Det var länge sedan jag träffade, jag träffade honom på Malta när jag var där i våras och pratade lite med honom. Det är, en, det är faktiskt en skön kille Men, men mm. om man ska vara riktigt ärlig så. Vi, vi är bekanta. Är, vi, ingen nära vänt mig. Men bekanta och jag gillar honom. Ja, ja. ja det jag kan det... Man komma långt på. Ja, absolut. Det är ja. inte dåligt. Mm. Eh, en annan har köpt Ja, den börjar Q1 2016. Mm. Eh, känner du till konceptet? Nej, jag har inte läst in mig så mycket på det. Nej. Men, va, va han, kan ja, vad han vill göra, eller vad, vad, vad som ska göras, är en liga, en pokerliga alla. Alltså där man då pratar jämför som med du vet, PGA, NHL, NBA. Alltså en, en sportliga helt enkelt för poker. Mm -hmm. Man har tagit tolv stycken lag. Mm -hmm. Sex stycken baserade i Amerika, ett sydamerikanskt och fem stycken nordamerikanska lag. Mm -hmm. Sex stycken lag baserade i Europa och Asien. Jag tror att det är ett Hongkong-lag och sen resten är väl europeiska lag, om jag minns rätt här från huvudet då. Ja. Jag kan faktiskt gå in på nyheten och titta på lagen. Det är så här, det är två ligor. Den, Uh, not so much här ska vi se. Jag var helt, <laughs> helt utan cyklade. Förlåt. Um, helt annan liga. Du, ja, jag återkommer <laughs> till, till lagen i alla fall. Men <laughs> vad va som är i alla fall. Att de här sex lagen ska möta varandra i olika typer av omgångar under 14 veckor. Mm. I En serie helt enkelt. Där man då slåss om, om troféer, om prispallor som blir det någon sorts slutspel kan tänka mig. Det ska, <laughs> det, ska, det, ska, det ska spegla typ en, en sportliga. Okay, Och en ja. del av matcherna ska spelas i en glasbur I en arena Men man ska inte spela på ett casino Utan tanken är att man ska dra sig bort Det ska mer spelas på sportarenor än på kasinon Man tänker det här e-sportvarianten Ja eller? precis, jag tror att det är hans han sneglar mot Sport. Ah. Alltså Dreyfus vision har ju varit We Sportify Poker Okej, okay. ja Så, så det är tanken Jag tycker att det är en svinkool idé Men jag är extremt skeptisk till att det kommer att lyckas För jag tror inte att det finns det suget för att titta på poker Nej, jag tänkte säga det Alltså att det känns som att poker är en perfekt Liga hemma i soffan, titta på stream Eller video Typ av företeelser liksom för att Så spännande är det inte att se det live ehm jämfört med e-sport så att ja, lite svårt att se det här stadion-tänket på det. Men... Ja, men i övrigt, jag tror att om man säger, jag skulle lätt kunna tänka mig att raila det själv du vet, från, från hemifrån via en dator. Ja, men det är det jag menar. Ja. Alltså, att ha en, en stream-kanal där man visar allting istället. Ja. Eller men, sådär, men... Upplägget, för mig som är lite så där eh, riktig nörd på, du vet, typ drafter och sådana saker, mm -hmm. tycker att det är coolt. Vad, vad, vad som händer då är att varje lag av de här tolv lagen har basen i en stad. Men det är inte så att spelarna måste komma därifrån Nej. Utan spelare kan precis som i typ NHL-hockeyn komma var som helst ifrån i världen uh -huh. Och varje lag har en ägare Den ägaren har fått köpa in sig Jag tror det kostar typ om det kostar 100 000 dollar Att köpa ett lag till exempel uh -huh. Och de pengarna går då till, till Prispotter och till ligan och sådär uh -huh. Och lagen Består av fem spelare Mm. Två av de här spelarna är wildcards De får ju typ väljas hur som helst nästan Du kan fråga, alltså du skulle kunna vara med i ett lag till exempel Ja, practice. troligt ja. Ja, men, ja men du förstår, i teorin <laughs> no, Det ingen inga ja. på de där två övriga Tre av spelarna ska draftas I en draft där man du vet, typ i turordning Väljer mm. Och då mm. väljs de av de tusen högst rankade På Global Poker Index okay. Och det är där han kommer in Då får han ju liksom lite promotion till sin egen rankingserie Mm. Och det som är lite kul då Hur många svenskar är potentiellt påtänkta Hur många svenskar finns bland världens Tusen högst rankade live-spelare Pff, eh, 25 11 oh. Och min nästa fråga är Vilka då? Hur många kan du lista nu? <laughs> uh, livespelare. Jag kan säga så här eh, Nej Björin är inte med på listan Egentligen så baseras bara oh. Global Poker Index bygger på framgångar de senaste jag tror det är 36 månaderna. Uh -huh. Ju längre om jag, om jag förstår rankingen rätt så ju längre bak en cash är desto mindre värde får den. Är du med? Ja men det, ja, men det är så här rullande variant ja, som har varit typ fotbollen och fotbollsrankingen. Yes. Ja men Robin är ju lite alla 11 var ändå. Robin är med. Han ligger sex av svenskarna. Uh, ja. Och är bra det. Han ligger tvåa. Uh, Turitz Turitz är inte med alls på listan. Nej, nej, jag kanske inte har kört Spelar för inte tror jag ja, ja. Äh, Fan, är vi för svenska. Nu står ju stilla äh, Nej, jag vet inte Om jag listar så kan du väl få säga Om du tycker att det är förväntat eller förvånande Att de är ja. topp tusen Den överst listade är Martin Jakobsson <laughs> Ja, hur fan kunde jag glömma honom ja. <laughs> Nummer två är som du mycket riktigt sa Mikael Thoreniek ja. äh, den nummer tre är för den breda Massan, den är enormt underskattade Jag skulle påstå att det är en av Sveriges Kanske, mest, kanske Sveriges mest underskattade turneringsspelare Niklas, mm -hmm. Niklas Åstedt mm -hmm. Åsvist kallad Enormt mm -hmm. duktig spelare Sen mm -hmm. har vi Andreas Gnetan Samuelsson mm -hmm. Alexander Rumeliotis Har väl mer eller mindre lagt av Men han har ju en del recent Han spelar, hobbyspelar lite här och där mm -hmm. Mm -hmm. Robin och Daniel Erlansson mm -hmm. En annan fantastisk spelare ja, just det. Ja. Ja, Sen har vi faktiskt en kvinna på listan, vem är den? Svensk kvinna. Ja, ja Sofia Lögren. Nej. Nej. Vad fan? Du sa det ju. utan att tänka på det så sa du det. Vad fan? Nej, är, är, jag vet inte. Svensk kvinna. Ja, ah, Diana, yes, Diana svenska. Yes, box. svenska är rankad nummer 821 i världen och kvalificerar sig därmed. Okej, okay, ja, det är lite oväntat. Yeah. För jag vet inte, liksom, hon har väl, hade väl någon framgång där i Sydafrika. Och... Ja, men hon har haft flera i Sydafrika. Okej, okay, ja. Mm. Sen någonting i SOP kanske också. Ja, kan ha haft några kanske där. Men ja. Ja, flyger ganska mycket under raden. Mm. Alexander Ivarsson Cash kanske har har ju gått väldigt bra på Europatorn. Ja, det, ja. Och sen har vi faktiskt Christian Jeppsson På plats 8 ja, och jag där också. Ja, åttom ja. Och sen den unga stockholmare Simon Mattsson som är den sista Som och jämnt mm. tar sig in på 928 plats Ja, där ser man Elva potentiella svenskar Jag skulle kunna tänka mig att ett par av de här så, En sån som Martin Jakobsson tror jag är Ja, han lär bli av någon som. Som, Kommer få frågan om inte annat Om han ställer ja. upp en sån. Men jag tror ju att han ligger väldigt bra till Mm, mm, äh, ja, Jep, Jepson också kanske Jepson kanske Men min gissning är att de två Skulle jag få ta ut två till utöver Martin Som jag tror har potential att, att nå ett lag mm. Så är det Diana Svensk äh, Man ska faktiskt inte sticka under stor på grund av att hon är kvinna ja. Och har en bra personlighet mm. äh, Och Robin Ylertal just på grund av sin personlighet ja, Jag tror att det är kanske. de tre personerna Som det kan handla om i Sverige Ja Robin har väl haft lite mer medial uppmärksamhet och sådär Och syns och hörs lite mer än de andra kanske yes. vet jag. Ja nej, men det blir kul att se om det blir någon svensk som får äran att mm. bli tillfrågad Jajamän Men ja kan bli kul vet, Ja, jag skrev upp en extra punkt där som var i VSOPE som vi i nämnde i intervjun. Jag vet inte om det är någonting att nämna om det överhuvudtaget. Alltså att det har kört igång Europa. Det har kört igång, spelas i Berlin och jag tror väl att vi nästa vecka och kanske ännu mer veckan efter det får ha lite mer mat att prata om när vi vet vilka ja. svenska som spelar. Och så. Problemet är att vi har ju ganska dålig koll på vilka som är där. Men, men vår kära bloggkollega från Poker.se Mm -hmm. Jerry Perry Mason och den Är på plats bland annat Okej, okay. ja, det finns lite, lite folk i alla fall Det tror jag Ja, ja. ja. ja nej, men då, då sparar vi den till någon framtida Regnig podddag Det tycker jag mm. ja. Ja, ja, nej, men då är vi klara Med listan och klockan på 54 minuter Det är strålande Och eh, vi ska väl Ska vi inte avsluta med den där låten Som vi alltid brukar köra Jo, det är du som bestämmer så jag har inte så mycket att säga till då. Nej, det kan vi. den Jag kan, skulle ju inte ens behöva fråga, så skulle bara kunna slänga in skiten Precis, det precis Men vi kan låta som att vi har bestämt så Ja, det kan vi göra Och vad ska vi göra innan det? Säg hej då Ja, och hälsa ja, ja, ja. ja, du får börja som vanligt Jag måste fundera som ja, okay. vanligt Jag vill passa på att hälsa till min vän och, och bollplank Ronny det är alltid roligt att bolla saker med dig. Stort tack för det. Mm. Jag kan väl hända till, till plumpa. Kan jag, så att jag, äh, skulle vilja träffa hon snart igen på en fika. Det var månad drygt sen vi träffades. så känns som att det är en, en gedigen kille att hänga med. Så att äh, nej, får söka upp för lite fika. Det låter som tänkt. en bra plan. Ja, så att... Mm, ja, bra. Och Men, äh, vi... Du och jag hörs väl om en vecka. Det får vi hoppas om, om allt ja. går som det är tänkt. Bra. Här kommer. Ett ja, här kommer mm. Teach Me Omaha. No, do it. Hej. Hej.